Крізь нього пробивалося яскраве проміння сонця падало м'якими світлими плямами на зелений мох і траву, що встиляли підніжя дерев. Петро й Качур їхали мовчки, спека й утома давалися взнаки, ледве отямившись од розпачу, Петро, в супроводі Качура, кинувся за згоду громади до сусіднього лісу. Де, як сказав Залізняк, стояла велика ватага гайдамаків. Але там їх уже не було. Гайдамаки, як їм казали селяни з найближчих сіл, перейшли до Лебединського лісу. Не спочивши й хвилини, Петро і Качур подалися туди. Вирішили заїхати спершу в Кирилівку, щоб іще раз розпитати самим, куди звідти повернув Гершко. Петро плекав іще в глибині душі надію, що довідається там щось про Сару. Але те, що він узнав, було зовсім невтішне. Усі, хто бачив Гершка, підтвердили, що молодої єврейки Сари не було з ними. Втекти від Гершка в дорозі, здавалося б, не було в неї ніякої можливості. Звичайно, під час ночівлі, стоянки це ще можна було б зробити. Але навряд чи зупинявся Гершка до Кирилівки, тому Петрові залишилося тільки одне страшне припущення, підказане Качором. Вистежити Гершка, піймати його, вирвати в нього жахливу істину – ось чого жадав тепер Петро. Від Кирилівки йшли тільки два шляхи – один на Турову, а другий – на Канеболото, Лисянку. Через те, що Гершку назад не повернув, то не залишалося сумніву, що він подався на Турову. Цей невизначений напрямок Гершка – не загрожував Малій Лисянці ніякою небезпекою, тим більше, що й губернатор з усією своєю командою подався в Умань. А тому перший намір Петра був кинутися зараз же в Турову, та незважаючи на те, що серце його стискалося від болю, він переборов себе і вирішив з Качером насамперед поїхати до Лебединського лісу, щоб попередити гайдамаків які там переховувалися, про небезпеку, що загрожувала селу, просити в них захисту. Мовчки їхали обидва вершники, поринувши кожен у свої думки. Петро ніяк не міг одірвати думок від образу дорогої Сари. Все переконувало його в тому, що Гершко вкоротив її життя. Перед очима Петра невідступно стояла картина страшного насильства. Темна ніч, німа глуха, безпросвітна, рудий Гершко із спотвореним від люті обличчям, Ривка, чіпкі пазури їхні впиваються в тонку шию Сари. Вона судорожно б'ється, виривається з їхніх рук, та все даремно. Важким каменем навалилися на груди вбивці. Останні розплющує вона очі, сподіваючись побачити його, свого коханого, свого рятівника Петра. Але кругом нема нікого, ні душі. Вона намагається впіймати за руки своїх вбивць. Вона напружує всі сили, щоб вирватися, крикнути, дихнути. Немає порятунку. Чіпкі руки душать їй шию залізним кільцем. Нема чим дихати. Кров заливає вуха, голову, серце. Кривова піна виступає на губах нещасної жертви. Предсмертне хрипіння замирає в неї на устах. Німа глуха ніч, накриває чорним саваном убивця. А він, Петро, єдиний її захисник, єдина близька її людина у всьому світі. Сидить за десятки верст у засідці, в яру, і навіть на думці немає того, що його щастя, його кохана, Люба Сара вмирає від рук страшних душогубів. Серце Петрові нестерпно, боляче, щеміло, не мов стиснути обценьками. Він робив над собою нелюдське зусилля, намагаючись дігнати цю жахливу картину, а вона знову випливала перед ним з усіма страшними подробицями. Йому здавалося, що він чує тут – коло самого сповуха, предсмертне хрипіння Сари. І разом з тим якийсь темничий голос нашіптував йому маленьку надію на те, що Сара врятувалась, утекла, сховалася десь у заростях і зрештою все-таки повернеться до нього. О, коли б скоріше в Турову, довідатись, куди поїхав Гершко. У лісі було тихо й урочисто, наче в забутому храмі. Лунко стукотіли кінські копита, обкоріння дерев, що перепліталося через стежку. «І що воно далі буде?» – перервав нарешті мовчанку Качур. Чув, що казали проїжджі люди в Кирилівці. «А що?» – худко спитав Петро, відірвавшись від своїх дуб. «Та там у Кирилівці, коли ти розпитував про Гершка, стояли проїжджі люди і розказували, що в них уже таке коїться, що боронь Боже. Пан офіціал уніадський з командою їздить і селоміць відбирає православних церкви. А селянам тим, котрі відмовляються присягати на унію, Завдають всяку муку. Ох, ох, качур глибоко зіткнув, Чи знає про те король?